Lanean eta txutxu mutxuka. Aizu kontxita, berandu zatoz ezta? Bai, bidean istripua zegoen eta izugarrizko auto hiljara sortu da. Abai, non zegoen ba istripua? Bilabona eta anduain artean, autobidean? Bai, badakizu, neska, beti lurra erortzen den puntu horretan. Ah, bai, ta, larria izan da? Ez, baina auto edarra sortzeko naikua. Hmm, bai, aizu, gai ez aldatuz. Baldak izu nor ezkonduko den. Ba ez, takit. Luis. Luis, gure lankidea. Oh, ez da izango. Bai bai, baietz? ez? Ez nekien emazte gairik zuenike, eta norekin ezkonduko da? Ba, antionirekin. Errotaburuko antionirekin. Zein, hile beltza eta luze-luzea duen horrekin? Ez neskaez, hori bere da. Antionik, tximaluzeak ditu eta ilioria da. Betaurrekoak erabiltzen ditu. Bai, bere aizpa baino altuagoa da eta zarragoa. Berrogei urte edo izango ditu. Bai, Neska, badakin orden, Zera, okindegian egiten du lan? Hoixe, ba, Luisekin ezkonduko da. <coughs> eta nolatan? Ba, aurdu omen dago. Ez esan, eta ezkonduko dira? Noiz ez ezkonduko dira? Datorren igandean. Eta, Luis, pozik aldago, egontzara berarekin. Bai, bai, hitz batzuk egin ditugu, lanera etorri denean, da bueno, pozik dago. Ez takit ba, ez takit ba. Luis beti izan da oso emakumezalea alea, ha, besteak zergatik utzi zuen, egia. Baea, etortzen den eta adarra jotzen diogun, pixka batean. Bai, baina, gero utzi beharko dugu, orain bisoineko hauek bukatu beharko itugu ba. <tusurra>